Сур, забути, не вертатися до таких думок, не було нічого, був жарт. Він сам собі навіває. «Ви надто усугублюєте», – сказав все ж обережно. Воно з одного боку ніби так, а з іншого навпаки. А тепер про все те і прочитати ніде. З одної сторони, звісно, а з другої отнюдь. А прочитати таки ніде. А тепер і остання правда нашого краю загинула. Пропав літопис. Немає його і пелеху. В Олега на думці крутилося. А з чого ж ви переписували останню сцену? Не одважився запитати. А Василь Гордійович перевів розмову на інше. На свою колишню службу. Від тих розповідей Олега почали бігати по всьому тілу великі колючі мурахи. Про фронт. Про війну розповідав особливо Палко, пристрасно. Коли те правда, пороху йому понюхати довелося. Двоє оточень, коротке перебування в партизанському загоні, Харків, Сталінград, Курська дуга. Маючи перед собою такого довірливого слухача, ткав балачку до півночі, ополіскував душу, вимивав і шкріб, і закидав новою гиддю, не помічаючи того. Тільки одних розмов уникав рішуче. Про літопис. Навіть дратувався, якщо Олег наводив на ту тему. Залюбки розповідав про село, про своє життя, а коли Олег, бачачи, що вся справа з літописом заходить у глухий кут, що він поїде, навіть не потримавши зводу в руках, запитав, мов би, поміж іншим. Вони саме сиділи обоє на порозі ганочку, чорний курив цигарки, сєвір принесла з крамниці ліда. Олег і собі взяв одну, щоб підладнатися під чорного, під його стрій. «Дайте зіпсую». А де той клапоць, з якого ви переписали про Залізняка? Е, ви того трохи зрусифікували текст. Василь Гордійович бликнув на нього, неначе вовк. Зіниці його очей зайнялись жаром, аж Олега спекло тим вогнем, і він увесь затремтів і сказав Спалив, щоб і сліду не було, щоб не якрило. Нема так нема. Ще раз уважно, вже спокійніше, подивився на Олега, і Олег прочитав у його очах, а ти не таке теля, як я думав. А що по-руськи? Біда-то моя, писав уже тобі. Оце коли потякаємо, то наче нічого. А візьму в руки перо, на формуляри тягне. Вбили в голову, якби то тільки мені. Ну то що, завтра на Сазана? Олег похнюпився. Чорний зламав у пальцях цигарку, дістав кесета, скрутив, то козячу ніжку. Він також почувався ніяково. Ой, як не хотілося йому засмучувати цього хлопця, доброту якого відгадав одразу, котрий летів до нього серцем. Це почував і цінував. Давно вже ніхто не подобався йому так. Якщо погода не переміниться. Затясмену справді тягло розою, одначе до вечора вітер упав, хмари посунули назад за обрій. На Сазана Олег не поїхав. Сходив у мельники, навідався ще раз до холодного яру, стояв жаркий дрімотний день, Старі дуби та липи снили давньою молодістю, і горлиці торкотіли по давньому, по колишньому, яких навчив Бог, а високі могили позаростали ліщиною. І Олегові здавалося, що тосківське військо піднесло в гору списи харалужні. А десь отут, попід зарослою подорожником і бур'яном дорогою, пролягли підземні ходи, довжелезні, кажуть, що вони ведуть аж до Суботова, до Чигирина і по них уночі блукають зі свічками гайдамаки, шукають виходу і не можуть знайти, бо свічки гаснуть, і ті підземні лази поплітало коріння могутніх дубів, щоб не пустити їх витяжних сюди, в наші пісні дні. Десь тут вони проходили і проїжджали на конях, може оцією просікою мчав залізняк. І Олег приплющив очі уявив себе гайдамакою на Базкому Румакові, Груда йому переповнила звитяга, а в очах замиготіли вогні, і він загукав, заспівав Шевченка. «Де ж ти дівся?» «В яр глибокий протоптаний шляху» І далі «Не сховаєте, над яром Залізняк витає і на умень позирає, гонту виглядає» Зоглядівся і побачив, що долиною з лісу втікають з корзинами двоє тіток Стійте, стійте, гукнув, але тітки дременули, аж ліщина загула над долиною. За лісом Олег надибав на пастуха, який пас Лошата, пробував його розпитати, чи саме отамо на горбку під дубом був залізняків склик. Але пастух тільки підозріло подивився на нього і відказував не знаю, незвісно, нічого тут немає і не було а сам стругав великим гострим ножем палицю і насторожено зіркав з-під лоба. Олег добувся аж до жаботина, і щоб не сталося халепи, як у перший день у Медведівці, одразу пішов до школи. Директор школи, він же вчителі історії, чоловік у військовому строї, щубом йоржиком, сказав, що він приїжджить з Полтавщини. І давній на мене цікавиться, але може розказати про сучасну історію села, у якому дві доярки Орденоноски та маяк Комбайнер. Вертався напрошки лісом, стежкою, яку показав йому дід пасічник. У променях призахідного сонця над обрієм кривавим прапором розгорталися хмари. А в сутінній припаді, попід крислатами дубами, погойдувалися в сідлах вершники, всі на вороних конях, у чорних жупанах, у чорних шапках, з чорними ратищами за спинами, один за одним. Чорною вервечкою виїжджали з байраку і потім зникали в темному шатрищі лісу. Жоден з них не повернув голови, жоден не подивився в його бік, і важко сказати було, чи то люди, чи тіні. Дерева стояли мовчезні, німі, Повітря було важке, нерухоме, наповнене запахом крові й кривди. Цей запах вже не розвіюється дві сотні літ. Увечері Олег розповів про свої мандри чорному, поскаржився, що ніхто з ним не хоче вступати до розмови. Якщо ж він запитує про залізняка, гайдамаків, то примічає страх у очах тих бесідників. Чорний хмукнув у яршисті вуца, вивчирив великі, як у вовка зуби. «Подякую, що тебе ще ніхто...» Не навернув вилошником. Люд тутешні, е. У якому казанові він не кипів, і кого з них не тягали. У громадянську тут були інші гайдамаки, ще й Залізняк.